Десь між ними стояли зараз і батьки синьоокої дівчинки на операційному столі. Личко, ручки, стиснуті в кулачки, та ніжки дитини видавалися синьо-фіолетовими, наче вмоченими у чорнило. Вони що, помити дитину не могли? Чомусь подумала Софія, і подумки ляснула себе по дурному лобі. Це ж ціаноз, порушення кровообігу, тому дитя таке синє. Переходячи від одного ліхтаря до іншого, Софія пропустила момент, коли біля столу з'явилася операційна бригада. Згори упізнала Іллю. Зосереджений, чіткий у рухах, у зеленому хірургічному халаті він саме зробив розріз. І от у його руках тріпоче маленьке сердечко. Працює бідолашне, мучиться, проштовхуючи кров через отвір між передсердями. Виконує важку і даремну роботу. От воно зупинилося. Запрацював апарат штучного кровообігу. Тепер ця машина, схожа на насос, гнатиме кров судинками замість хворого сердечка. Машина виконувала цю роботу краще, бо ручки і личко дитини втратили свій страхітливо синій колір порожевіви. Хірурги заходилися шукати дефект От він, той додатковий отвір, необхідний плоду під час внутрішньоутробного розвитку Та зовсім не потрібний дитині та дорослому Зараз його зашиють чимось на зразок латочки Пальці Іллі та його асистента вправно працювали над крихітним сердечком. От накладено останній шов. Софія була в захопленні від цієї ювелірної роботи. Таке маленьке сердечко, такий крихітний отвір. Яке чуття в руках які вправні треновані пальці потрібно мати, щоб накласти ці тонкі шви не густіше і не рідше, ніж потрібно. Щоб кров не просочувалася, але водночас не порушувалася трофіка тканин. Оце техніка, як у скрипаля. Цей Ілля якийсь паганіні від хірургії, і його асистент, високий молодий лікар, також молодець. Своїми тонкими, у дівчини пальцями, він непомітно вив'язував хірургічні вузли, швидко і легко наче граючись. Та Софія знала, якого щоденного тренування потребує ця позірна легкість, якої наполегливої роботи поки руки не досягнуть автоматизму, не почнуть виконувати свої функції на автопілоті. Настав урочистий, хвилюючий та небезпечний момент. Апарат штучного кровообігу от-от зупиниться. Сердечко дівчинки вже на своєму місці. Тепер його черга. «Як воно? Запрацює чи ні?» Софія аж отерпла чекаючи. За якусь хвилю, що видалася нестерпно довгою, сердечко стрепенулося і почало скорочуватися, ритмічно пульсуючи. Усі зітхнули з полегшенням. «Все нормально». Можна закривати рану. Увага Софії тепер не була настільки пильно прикута до операційного поля. Хвилювання позаду – все гаразд. Щічки дівчинки рожевіють,